Саме такою виявилася історія. Ця велична і прекрасна наука готова була підкорятися кожному, хто платив бабло або мав владу. Вона залюбки погоджувалась на все, від рольових ігор до відвертого збочинства, аби протриматися в цьому житті і догодити тому, хто на даний момент був Господарем. і горе іншим, хто мав необережність, проникнутися чистим почуттям до такого стерва. Богдан не міг дати собі ладу, як за часів, коли чіпка комуністична рука тримала геть усе, так і згодом, коли все розсипалося, і кожний новий Волочив нещасно до свого ліжка, він відчував цей потяг. Отак От буває, тягне до жінки, тоді як від неї самі розчарування, а тягне й далі, і нічого не вдієш. Повіє найцінніше замолоду, до гарного тіла тягнеться найбільше жадібних рук. Її користають найчастіше. Сто років дуже багато для звичайної жінки, проте замало для дами на ім'я історія. Цей вік – лише юність, а могутні хвабить снота. Тому більшість потворень та брудних спекуляцій заради вигоди довкола двох світових войн. До зрілої жінки вже менше охочих, проте якщо гарна, то і нею не гребують, і їй теж доводиться відпрацьовувати на совість. Жінка на ім'я історія є зрілою у 500 років, тому й доводиться нерідко перевертатися в трунах гетьманам та гайдамакам, потерпаючи від зусиль тих, Кому однадлишку бажання забракло молодого тіла? Стара ж, як правило, не потрібна нікому. Яке з неї задоволення, такий дають спокій і, позбавлена звичного попиту, вона автоматично перестає бути продажною, а отже, не викликає відразу і зневаги. А справжня краса. Хіба ж може її знищити вік? Продажність Богдан вважав найгіршою вадою, найганебнішим гріхом жінки, тим то й тягло його найбільше до епохи скіфів та давніх римлян, де, попри грубий шар пелюки, найрідче траплялися масні відбитки брудних тахтивих рук господарів життя. Спати не хотілося. Заплющивши очі, Богдан подумки планував завтрашній день. Попрацювати доведеться по-дорослому. Насамперед прокопати шурф в глибину на краю балки і мацнути на всі боки. У самій же балці на середині схилу фонило так, що не залишалося жодних сумнівів під землею масив чорного металу. Що воно таке? Хоч би це були німці. Саме таке походження знахідки гарантувало максимальний прибуток. Німцями на жаргоні Копачів називалися будь-які знахідки німецького походження здебільшого часів двох останніх войн каски, гудзики, фляги, зброя, боєприпаси. Усе це малоцінність, особливо, коли артефакт добре збережний. Все це приносило гроші, проблема яких зараз постала особливо гостро. Усьому знаходилося місце на так званому Чорному ринку. Упродовж останнього тижня Припущення мучили нещадно. Усі вони мали під собою гідну основу. Відокремлюючись від величезної маси чорних копачів завдяки фаху, який у свою чергу визначав стиль та методи його роботи, Богдан мав цілком заслужений успіх. Виростити картоплю може кожен, посадити, а потім за якийсь час викопати. Принцип начебто один. Та професійний агроном завжди матиме кращий урожай, і ніколи кількість м'язово-лопатних зусиль, помножена на ентузіазм та витрачені на техніку кошти, не перевершить викопаного в історичних архівах за умов відповідного підходу. А підхід надзвичайно простий. У землі потрібно довго копирсатися, доки натрапиш на щось цікаве. І зовсім не факт, що, бодай, якась ниточка потягнеться від знахідки ще глибше. Зовсім інша ситуація в архіві. Там, навпаки, будь-що витягнути з укритою пилюкою полиці тягне за собою інше, часто-густо більш цінне. За умов, звичайно, що це не створено або не вигадано зацікавленими у відповідному результаті, яких на світі хоч греблю гати. Справжньої історії не знає ніхто. Навіть у випадку, коли йдеться про ту молоденьку, «Цей шанс вже реально втрачений, адже живих очевидців події вже немає, а те, що написано, писалося зацікавленими людьми, здатними поправляти і навіть перекручувати історію так, як це вигідно на момент написання. Потім усе знов переписується». Та правиться іншими на основі попередніх матеріалів. Із кожною докторською дисертацією ефект зіпсутого телефону набирає розмаху, а кінцевий продукт не сприймається людьми, ще здатними мислити тверезо. Не дарма ж ходять анекдоти на кшталт того в якому матроса підштовхнули на амбразуру, людську сутність не обдориш. Кожен у цьому житті добре розуміє, що буває, а що ні, хоч скільки і той, і хоч як розвінчує. Тим не менш, досвід історика вчить вирізняти реальні факти і уміти витягати їх з-під будь-якого ідеологічного лушпиння. Цього разу до Богданових рук потрапила цікава інформація з народного архіву царської армії. Загін козаків вчинив диверсію, яка завдала значної шкоди німецькому війську, за що Осевул Петро Бернатович отримав Христа. Інші також різні відзнаки. В архівних паперах чітко вказувалося – Місце проведення операції – Балащанський ліс неподалік села Балашчин. Сама ж диверсія полягала в зруйнуванні залізничної гілки, якою техніка та боєзапас доправлялися на фронт. Він проходив на той час далі на схід. Одразу після здійснення операції російська армія – перейшла у наступ і прорвала фронт, оскільки німці в окопах залишилися практично ні з чим. Усе виглядало вірогідним, окрім одного. Біля Балащина не проходило жодної залізничної колії. Глибокої осені, замішуючи звиклими до бездоріжжя колесами болота Західної України, Мотався Богдан від села до села польовими дорогами, розпитуючи старожилів. Усе складалося, наче на замовлення. Залізнична гілка справді існувала. Прокладена ще поляками і використана німцями під час Першої світової. Вона була демонтована повністю у 1939 році після приходу радянських військ. І вивезена на південь для іншої стратегічної залізниці. Насип зруйнувався і заріс деревами та чагарником. Тим не менш Богданові вдалося відшукати кілька костелів та гайок і скласти приблизний маршрут цієї гілки, яку так і не зміг відновити в архіві. Тепер варто було починати. Теоретично, вузька смуга місци довжиною в сотню кілометрів досить вільна від зазіхань неграмотних копачів була справжнім колундайком. Де, як не навколо залізниці, якою все везлося, можна надибати різного роду знахідки. Покинута техніка, підземні склади, лісиста місцина поблизу лінії фронту з ідеальними можливостями для транспортування. Залишок сезону, цілковито і дурно відданого римлянам, становив неповний місяць. Проживши його в лісі, Богдан видобув не один корець болтів, якими кріпіли рейки до шпал, і котрі залягали переважно на глибині до 20 сантиметрів. Усе це зарізобетонно підтверджувало гіпотезу існування залізничної гілки і чітко визначало її напрямок. Шукати ж по-справжньому належало на відстані кількасот метрів по обидва боки, а це б потребувало скільки часу. Обираючи вигодні ділянки, для можливого влаштування складів, він несподівано натрапив на доволі велике поховання і довго не міг розібратися, кому воно належить. Та обставина, що загиблі не мали жодних регалій, свідчила про одне кладовище місцем масової страти людей. Кілька куль, знайдених серед кісток, підтверджували припущення. Місце належало привести до первинного стану і забратися геть. Навіть серед безбашених копачів існує правило не плюндрувати знайдених могил. Богдан завжди ставився до подібних місць з особливою шаною. А від недавна. Після знайомства у нетрях інтернету з головою одного з обласних товариств спадщина ще й почав повідомляти координати таких місць. Будучи бідними, немов церковні миші, у розграбованій державі подібні товариства існували як видимість прогресивного статусу і реально могли надзвичайно мало. Навіть після отримання таких даних, чекати на появу тут відповідних структур можна не раніше, ніж через рік-півтора. Поховання забрало дорогий час. Двічі металошукач виловив сторонні речі, що не мали стосунку до загиблих, а були тут випадковими. Староримська монета та застіпка з плаща легіонера – Доволі часті знахідки археологів і ентузіастів у цих місцях. Ще одна монета, неймовірно пошкоджена, була італійською або ж іспанською, проте значно старішою від похованих кісток орієнтовно 17-те Самі по собі ці знахідки мало що вартували, проте затримали його на місці, змусивши розбиратися, що й до чого. І ось наприкінці дощового листопада, коли давно вже належало махнути на все рукою і готуватися до зими, сталися події, що різко змінили плани. Богдан знайшов до місця, де металошукач розрахований виключно на чорне, проте здатний бачити глибше – зафіксував ущільнення маси. Водночас змінилися метеорологічні прогнози, і сніг з морозами несподівано відкотилися за Різдво. Сезон, що так вимучив його, обіцяв продовження. Тоб міг таким знехтувати. Десь глибоко в душі не надто вірилося, що за якихось два тижні, з лютавої зими, вдасться вирівняти стан справ, але щонайменше одна експедиція таки мала відбутися, інакше спокою не матимеш до весни. З'їздивши на три дні додому, відмивши по людське руки, чистий та виспаний, він знайшов сили і натхнення повернутися, і тепер лежав у спальнику, скрутившись калачиком на задньому сидінні лендровера, що, попри всі неординарні позашляхові якості, був ровесником мало не самого Уінстона Черчилля. Останній митті, коли вже огортав сон, з'явилася якась упевненість у завтрашньому дні. Упевненість! Та віра в удачу. Той, хто у відповідь на негаразди, лиш по новій закачує рукави, рано чи пізно досягає мети. Треба лише сподіватися і не шкодувати зусиль. Василь стояв на розі вулиць Пушкіна, і наливайка. І боязко озирався. Його худа, скулена постать втиснулася в тінь понівеченого негодою каштана і здригалася від уявного майбутнього. Із закапелки в колишнього овочевого магазину, а тепер маркету, викидали і вантажили до буса порожні ящики. Овочевий, куди мама посилала по барабулю і моркву, Задався не випадково. З з далекого дитинства, наринули хвилею і змусили здригнутися та сховати голову в плечі. Будь-яку людину, котрій довелося пережити важкі часи, законно цікавить питання: де оте найгірше, вже у минулому чи ще попереду? Василь ніколи не переймався подібним. Адже був твердо переконаний у майбутньому. Той, хто швидким упевненим кроком наближався з протилежного боку, аніж очікувалося, ніяк не був схожий на людину, котру нещасний так чекав і з якою пов'язав стільки надій. Жиливий широкоплечий чоловік з худим обличчям у довгому пальто на опашки Насунувся несподівано близько І обійняв його, притуливши голову до себе «Василько, це ти? Чого мовчиш? Що з тобою? Ти що, п'єш?» У відповідь той лише дрібно трусився Сльози залили очі «На голці! Колися падло!» Міцні руки притягли Василя до грудей, і так вони стояли кілька секунд. Невже те нещастя його брат? Стільки ж років, відсторонившись за очима, Василь розглядав Дениса, намагаючись зловити знайомі риси. Щось таке є. «Але звідки оці очі? Сивина і погляд! Діньку, це ти? А то ж бо! Ходімо звідси! Нікого за собою не притяг? Нікого, точно! Еге, ти ж наче в тумані! Давно брав дозу? Вже досить! Горе ти кончене, пішли!» Куди? Таж не до готелю, звісно, і не до тебе. Ходи, розповісився толком, а тоді подумаємо, що з тобою робити. Забив би суку. Автобус довіз до кінцевої зупинки, і, вийшовши, вони заглибились у територію від стійників. Похилена буда мала служити місцем зустрічі і сховищем до настання темряви. У кутку стояла заплічна спортивна сумка. Витягши з неї кульок, Денис нарізав балик і простяг братові. «Їж, не хочу. Їж, кажу, і розповідай. Краще ти, я ж про тебе зовсім нічого. Де Богу весь час ми думали?» «У тебе проблеми, не у мене», – заперечив Денис. «Тож давай, по суті, і без сопель». «А звідки ж ти дізнався?» «Ні звідки, рідна кров, напевно. Так сталося, що мусив таки завернути сюди. Не втримався. Задзвонив. А мати, як помирала в холоді та без ліків, Тобто рідна кров нічого не підказувала. Здавалося, Василь навіть власних слів і не самохід зіщулився в очікуванні цілком законного стусана. Нічого, спокійно відповів брат. Кажеш, півтора року. Це десь Хоча було якесь паскудне відчуття, але при таких справах, як у мене, Воно завжди паскудне. То звідки ти кажеш ті уроди? З Дуляївської області. Але тут увесь час сидять, Кришу мають. Круті вони. Пусте, заспокоїв Денис. Не переймайся. Скільки там було дурі? На сорок штук. Це добре, що ж доброго? Якби на п'ять, то замало щоб в рейвах такий зіймати, якби на 400, то забагато, щоб вони самі все вирішували, а на 40 якраз те, що треба. І тим, хто кришує, будь певен, вони ані слова не сказали. Якраз той капіталець, щоб самим на тобі заробити. Так що усе вдало, братухо, і що тепер? Нічого, завалюй їх і по всьому. Як завалиш? Мовчки. Ніхто ж не знатиме, що вони тебе приплутали, що на лічильник поставили, що обіцявся ти їм післязавтра о п'ятій усе принести. Розумієш, такі справи робляться однаково як у вас, так і у нас. Завалю цих лухів із кінцями. Поїдеш зі мною на казахи, і там можна жити побачиш, і з голки тебе паскуду там знімуть. Шкода хату не встиг продати. Ну так уже й лишиться. Біси з нею. Боюся, я діньку, прошепотів Василь. Подивися на себе, глузливо промовить той. На твоєму місці і я боявся б. Нічого. Зараз підеш додому. Як задзвонять, скажеш, що за продаж хати вже домовився, бабло матимеш після завтра в обід. Я прийду, як зовсім стемніє. Приготуй, щоб вода була тепла, помитися і бритва, та й разом спокійніше ночувати. Не бійся. Кінчимо їх і по всьому. Запала тиша. Кожен думав своє. Діньку, нарешті озвався Василь. А тобі вже приходилося? Про що ти? Ну, валити когось. А ти гадав, я вперше такий упевнений? Ти килер? Ні, не килер. Але доводилось пару разів у таких справах бував. Не з прорвемось. Я. На мене краще не покладатись. А я й не збираюся. Сам. Все, годі накручувати. Помовч. Краще про маму розкажи. Як жили? Різно. А ти? Скажи, дінько, це ти його тоді завалив? Правда виходить? Чи все-таки... Правда, зітхнув Денис, я й завалив, по дурості. Хотів крутішим від пацанів бути. Їхня крутість у татових бабках була, а моя, гадав, справжня. Ну а потім, хоча вони також були, але хто ж має бути винним, як не байстрюк? Тих відмажуть. Відмазали? А як же ж? Тільки поміж людьми говорилося, що то вони. А на тебе скинули, бо ти ніхто. І що? Зовсім їм нічого. Зовсім, – похитав головою Василь. Великі люди тепер бізнесом займаються. А один на міського голову навіть хотів іти. Біс із ними махнув рукою Денис. «Ми тепер також не босота, а шлях у кожного свій. І машина в тебе є?» – якось по-дитячому запитав менший брат. «Звісно. А яка? Джип? Приїдемо, побачиш». Денис жартома насунув шапку йому на очі. «Велика і чорна. А я що там робитиму?» «До технікуму підеш». Чи не пізно? На кухаря. Чому на кухаря? А що зле? Ліпше дур малоліткам продавати і самому колотися. Кабак нормальний, хочу відкрити. От ти будеш там шеф-кухарем. Не кинеш? Власними руками задавлю. Кину, пообіцяв Василь. Гадом буду кину. А зараз мені б хоч якось здохну до післязавтра. Нічого не зможу. Засиплимось. Не засиплимось, похмуро всміхнувся Денис. Навпаки, нехай бачать, що тобі зовсім кепсько. Все, тиши додому і запам'ятай. По цій трубі лише зі мною. Ну, візьми себе в руки. Хитаючись, Василь підвівся. І тихо, немов тінь, вислизнув за двері, а за кілька хвилин його скулена постать промайнула на валу і зникла за деревами. На обличчі Дениса не лишилося жодних емоцій, наче й не було зустрічі з братом, якого не бачив більше п'ятнадцяти років. Кам'яний вираз застиг на ньому і лише швидкий погляд глибоко посаджених очей якось по звірячому зондував усе навкруг. Рука потяглася під припалий пелюкою рубероїд і знайшла брудний пакунок. Інша розгорнула тканину і витягла пістолет. Матово зблиснули витерті грані. Зваживши зброю, Денис відправив її до внутрішньої кишені пальто. Відтепер її місце було там. У вечірньому лісі, такої пори майже ніч, темрява миттєво ловить за очі. От щойно ще читалося застереження на патці цигарок, а за кілька хвилин вже не бачиш, куди вганяєш штик лопати. Забракло зовсім трішки. Чорний шукач фонило так, що Богдан, відклавши його, взявся до звичайного. От тепер звичне в таких випадках «Ого!» прохопилося не самохідь. «Ого! Там було щось таке. Здавалося, зараз скінчиться земля, і почнеться одне суцільне залізо. Саме залізо. Та ніч насувалася швидко і невідворотно. Намиць ставши, Богдан відчув кулотон. Усе ж мокре, цілий день копав. Боліла спина і пекли долоні стоп. Хоч як кортіло, а здоровий глузд наказував. Зупинитися. Однаково зараз нічого не розбереш. Завтра з першими проблесками світанку сюди. І це вже буде зовсім інша музика. Щось таке не сиділо ні, товклося всередині, що геть усе навколо втратило сенс».